і простяг руку, велично в мене тицнувши. Я пробудився, чи, власне, вийшов із візії. Не знаю, чи правдива була, і чи все на тому острові біля ока прірви сталося так, як мені примарилося. Не знаю також, чи був це для мене якийсь голос чи поклик, але бажання вирушати на того острова не мав а може все-таки подумав скористатися підказкою видива і стати учнем Теодорита, але в іншому. Знайти десь пригоже місце у світі і збудувати собі дім, чекаючи, коли переступить його порога люба мені істота, яка десь, напевно, як і я, мусить блукати. Адже кожна людина, як вістять, має собі пару. І цього я твердо не бажав, хоч таке мене по-своєму вабило. Заплющив очі, бажаючи побачити візію власного дому, але замість того уздрів Пересопницький Євангліє. І ще раз повільно, милуючись кожною сторінкою, подумки його перелистав. І мені стало на душі спокійно. Так спокійно, як буває, коли прокидаєшся у залитій сонцем кімнаті і раптом усвідомлюєш, що кожен новонароджений день – це Боже дання. Я розплющився. Моя келія була вщер залита яскравим ранковим сонцем. 1995 рік. Кінець озвученої книги. Читала Світлана Дмитренко. Київ, 2003 рік.